«Еге, ось де зійшлись!» – каже той, впізнавши Василя. «Угамуйтесь, братчики!» – каже до своїх. «Багацько нам тепер роботи і без його!» Дай поперлись до столу, б'ючи всякого, хто не з блакитною стрічкою. А гвинтовка, тим часом сівши на коня, проїхав сюди-туди, піднявши вгору срібний пірнач. Де він його взяв, ніхто не знає. На пірначі пов'язана широка блакитна стяжка». «Гей, каже, козаки – непорожні голови! Хто не забув держатись за гвинтовку? До мене! За мною!» Дай поїхав зради до табору, держучи високо над головою пірнач з блакитною стяжкою. А за ним повалило козацтво, як за маткою бджоли. Козацтво ж просте, реєстрове собі, а старшина – значні козаки – собі. Хто отдалек побачить забачить срібний пірнач, так і прилучається до боку Ніжинського Осаула. Поки переїхав поле до Сомкового табору, назбирав за ним такий поїзд, як і за гетьманом. Сомко із своєю купою на конях прибуває у табір до полку Переяславського, а гвинтовка до полку Ніжинського. Покликне Сомко на своїх козаків. «До шику! До лави!» Ушкарі Рештуйте гармати! Піхота з пещаллю поміж гарматами, а комонник по крилах!» Поїхали генеральні старшини з полковою старшиною по всіх полках, по всіх сотнях шикувати до бою військо. Сомко увесь палаючи, поблизкує поміж лавами своїм «Срібним панциром». Одна в його думка – ударити на Іванців табор, розметати як полову тієї гайдамацькі купи, силою вирвати бунчук і булаву в харцизяки, коли не стало ні розуму, ні правди на Україні. Іще ж не пошикувала старшина полків, іще не крикнув він «Рушай», а вже полк Ніжинський з табору й рушив. «Е, Васюта, не звик слухати старших», – каже Сумко. «Ну дармо, нехай б'є первим, а ми підопремо його». Коли ж прибігає сам Васюта конем? «Біда, пане Гетьмане! Отепер ми посіли!» «Що? Як? Отепер-то в нас кобила порох поїла! Не я вже полковник Ніжинський, а гвинтовка! Дивись, як пірначем над козаками посвічує!» За Васютою біжать деякі старшини Ніжинської. Сотник Костомара кричить. «Пропала! Пропала справа! Без Ніжинського полку, як без руки правиці!» Іще Сомко не наважився, що в таку трудну минуту чинити, як ось козаки, підскочивши до війська з сторони Брюховецького, наклонили сотня за сотною корогви, да одвернули, да зараз і почали вози своїх старшин жакувати, тих, що до Сомка прихилились, а з другого крила Сомківці теж заворушились. «Якого, кажуть, чорта чекатимеш, поки нас візьмуть шаблою з безбулавним нашим гетьманом?» Да, похапавши кожна сотня корогви, і собі рушила на поклон Брюховецькому. Бачить тоді Сомко, що зовсім лихо. Побіг старшиною на конях до царського намету, до князя. Уходять у намет, а Іванець там від князя царські дари приймає. Круг Іванця, Вуяхевич і інші значні сомківці з запорожцями. Га-га! крикнув клятий на радощах. – От яка рибка усаку скочила!» А Сомко нічого не слухаючи до князя. Що се ти, князю, дієш? Хіба на те послав тебе цар на Вкраїну, щоб ти потакав запорозьким бунтам? А князь стоїть, мов тороплений, бо ще й до себе не прийшов за великим гвалтом поміж військом. У Московщині він зроду такої хуги не бачив. А Сомко, нащо ж ти військо з Москви, на наш хліб привів? Коли воно стоїть, не ворухнеться? Не доведе до добра вас така політика, щоб меншого на старшого підпирати. Дай мені свою воєводську палицю, я одіб'ю твоїми стрільцями голоту от табору». Князь тільки переступав з ноги на ногу, як тут гукне Брюховецький. «Властю моєю, гетьманською, бороню тобі, князю, втручатись у наші справи. Козаки самі собі судді, два з третім що хоча роблять» а візьміть, небожата, та вкиньте в глибоку усього бунтовщика. Так нема ніде правди, каже Сумко, ні в своїх, ні в чужих. А Іванець, єсть правда, пане Сумко, і вона тебе покарала за твою гордість. Візьміть його, братчики, та забийте в кайдани. Пане Гетьмане, каже вірна старшина, обступивши самка. «Лучше нам положити усім у тут голови, ніж віддати тебе ворогу на наругу!»